Ерл Стенлі Гарднер Тінь минулого Затишний придорожній ресторанчик дихав спокоєм і благополуччям. Увесь потопаючи в зелені, оточений з усіх боків гравієм, він займав надзвичайно зручне місце на перехресті двох жвавих шосе. За вісім кілометрів звідси над містом нависало каламутне хмариші смогу. Але тут повітря було чистим і кришталево-прозорим. Джордж Олі знову з табурета біля каси і підійшов до вікна. Його обличчя випромінювало водночас фізичне благополуччя та душевну рівновагу. За сім років, які пролетіли непомітно, він досяг приголомшливого успіху. Пройшов шлях від кухаря, що працював біля розпеченої величезної печі в задній частині будинку, до власника процвітаючого закладу. І це було ще більш вражаюче, якщо зважати на те, що до цього він двічі зазнавав повного краху. Хоча з очевидних причин у цій місцевості про це ніхто й не підозрював. Ба більше, нікому на думку не спало б уявити його учасником зухвалого пограбування, під час якого його напарник, утративши самовладання, натиснув на спусковий гачок. Але все це залишалося в минулому. Сьогодні Джордж Олі, президент ланч-клубу, член муніципальної ради, не мав нічого спільного зі своїм тескою під тюремним номером 56-289. Проте певною мірою своїм нинішнім добробутом він завдячував саме кримінальному минулому. Колись, коли він тільки влаштувався працювати в цьому ресторані, страх після того взяття банку не давав йому спокою. Упродовж трьох років він вів відлюдницьке життя, не виходив ночами з дому та був змушений відкладати всі зароблені гроші. А потім, коли в господаря почалися проблеми з серцем, і той у терміновому порядку вирішив позбутися ресторану, Джордж зміг зробити перший внесок справжніми дзвінкими монетами. Відтоді наполеглива праця, ретельний контроль за кожним центом, а також вдале будівництво нової дороги зовсім поруч, невпинно примножували статки колишнього в'язня. Джордж відірвався від вікна і глянув поверх столиків на акуратне личко старшої офіціантки Стелли, яка схилилася над одним із них, приймаючи замовлення від родини, що щойно зайшла до зали. Коли він ось так оглядав свій заклад, доглянуту автостоянку, вслухався гуркіт машин, що мчали по шосе, привозячи до нього дедалі більше клієнтів. Його охоплювало тремтливе почуття гордості за своє процвітання. Точно таке ж піднесене хвилювання власника він відчував і щоразу, коли його погляд зупинявся на плавних формах стели. Вона вміла бездоганно вдягатися, Джордж був упевнений, що в минулому стела знала кращі часи, коли могла дозволити собі останні парицькі моделі. Але навіть зараз її ресторанна форма, світлоблакитна сукня з білим комірцем і такими ж манжетами, накрохмалинами і випрасуваними, сиділа на ній із тим самим вишуканим шармом. Її манера триматися не лише підкреслювала елегантність цього загалом нехитрого вбрання, а й додавала чарівності самому ресторану. Коли вона пливла залою, під одягом легко вгадувалися виразні лінії її фігури. Це незмінно привертало увагу відвідувачів. Але Стела завжди поводилася стримано і не дозволяла собі вольностей. Вона знала, коли як слід усміхнутися. Якщо клієнт починав натякати на зближення, їй завжди вдавалося створити враження, що вона надто зайнята роботою. Це лише зміцнювало думку про неї як про дуже милу та, можливо, доступну дівчину, у якої, однак, просто не залишалося часу на особисті стосунки. Джордж завжди міг здогадатися, що саме обговорювали клієнти, просто за тим, як вона ставила тарілку на стіл і швидко, але з усмішкою, поверталася на кухню, ніби там її чекали справи виняткової важливості. Чи то звучали похвали її майстерності, чи то жартували в її адресу, чи, може, хтось із міцних хлопців спробував запросити її на побачення. Проте Джордж ніколи не розпитував її про минуле. Власне, гіркий досвід навчив його ненавидіти навіть найменші спроби коперсатися в чиємусь житті. Для нього мало значення лише теперішнє. Стелла, схоже, уникала міста. Раз чи два на тиждень вона вибиралася на закупи, іноді ходила в кіно, але здебільшого спокійно проводила час вдома в маленькому мотелі при дорозі за 200 метрів від ресторану. Ледачий потік його думок урвав на стукіт. Чоловік за стійкою вимогливо вистукував монетою по червоному дереву, він прослизнув через вхід зі східного боку, і Джордж, зайнятий спогляданням ресторану, не помітив його появи. Зазвичай у ці відносно спокійні після години в залі залишалася лише Стелла, але сьогодні з якихось причин було зайнято з пів дюжини столиків, і вона крутилася, як білка в колесі. Тому Джордж не повернувся на своє звичне місце за касовим апаратом, а підійшов до відвідувача. Він вручив йому меню, налив у склянку води, розстелив серветку, поклав прилади і завмер, очікуючи замовлення. Чоловік у глибоко насунутому капелюсі зневажливо торкнувся меню за куточок. «Принесіть креветки з соусом карі!» «Щиро шкодую», – люб'язно відповів Джордж але сьогодні у меню їх немає». «А я сказав – креветки з соусом каррі», – повторив незнайомець. Джордж ледь підвищив голос. «Хто знає, може він просто не дочуває?» «Ми сьогодні їх не готували, містере. Рекомендую спробувати. Ти чув, що я сказав?» – перебив його відвідувач. «Креветки з соусом каррі. Дістань, де хочеш». Щось у владному голосі незнайомця, в обрисах його плечей і викличній поведінці розбурхало в Джорджі невиразні спогади. Лише зараз він усвідомив, що зневажливий жест, яким той відмахнувся від меню, навіть не глянувши, в нього сам по собі мав значення. Джордж трохи нахилився над стійкою. "Ларі", вигукнув він з жахом. Ларі Гріффін підвів на нього очі і хижо всміхнувся. «Джорджі!» – з відвертим сарказмом і презирством відгукнувся він. «Коли... Як це? Яким чином ти опинився на волі?» «Все чудово, Джорджі!» – спокійно відповів Ларі. «Вийшов через порадний вхід! А тепер іди і знайди мені цікляті креветки з соусом каррі!» «Послухай, Ларі», – пробелькотів Джордж, марно борючись із відчуттям безсилля, яке завжди охоплювало його перед цим чоловіком. «У кухаря роботи по горло, персоналу не вистачає, і…» «Ти чув, що я сказав?» – перебив його Ларі. «Креветки з соусом Карі!» Джордж зазирнув йому в очі і, трохи зволікаючи, поплентався на кухню. Біля плити, де він готував Карі, зупинилася стела. «Що це означає?» – здивовано запитала вона. «Спеціальна страва». Вона уважно подивилася на нього. «У якому сенсі спеціальна?» «Дуже спеціальна». Стелла мовчки пішла. Ларрі отримав свої креветки. Скуштувавши, він оглянувся навколо з виглядом господаря. «Гадаю, я стану твоїм партнером, Джорджі». По сухості в роті, по тремтінню колін, Джордж Олі вже зрозумів, що чекав саме такого розвитку подій. Ларі кивнув у бік стели. «Вона теж у долі!» Раптово розлютившись, Олі в ступив уперед. Вона поза обговоренням. Гріфін розсміявся, розвернувся на підборах і рушив до виходу. На порозі обернувшись, кинув. «Ну, це ми ще подивимося!» Сьогодні вночі. Після закриття ресторану. І він вийшов. Стелла підійшла до господаря лише в мертві години перед вечерею. Вам не хотілося просповісти мені, в чому справа? Джордж спробував удавано здивуватися. Про що це ви? Та так, просто. Мені шкода, Стелла, але, повірте, я не можу. Чому? Це небезпечно. Для кого? «Для вас, для нас обох!» Вона знизала плечима. «Утікаючи від реальності, ніколи нічого не виграєш!» Він благально попросив. «Не втручайтеся в цю справу, Стелло! Пам'ятаєте, учора ввечері у нас пили каву з рогаликами двоє поліцейських, які носилися тут у поті чола після двох крадіжок зі зломом у банку та кінотеатрі!» Вона кивнула. «Так ось, мені варто було здогадатися раніше, це ж почерк Ларі. Він працює, ніколи не залишаючи слідів. Завжди у гумових рукавичках, щоб не лишати відбитків пальців. Вправно відключає сигналізацію. У нього все відбувається як за годинниковим механізмом. Жодних доказів. Не дивно, що поліція з ніг збилася. Він, не безтілесний привид. Стела задумливо дивилася на нього. А що він має особисто проти вас? Джордж відвів очі. Потім, поглянувши на неї, хотів би щось сказати, але так і не зміг. «Гаразд», – промовила вона, – «питання знімаю». Зайшли двоє клієнтів. Стела провела їх до столика і зайнялася своїми будинними обов'язками. Зовні вона виглядала спокійною, розкутою, діяла швидко і упевнено. А от у голові Джорджа Олі панував цілковитий хаос – його маленький світ незворотно руйнувався. Грифінгумова рукавичка, напевно, знав про наліт на банк за участю того зеленого спільника. Новини в середовищі тих, хто на дні суспільства, поширюються швидко. Хтось із блатних, що обідав у нього, накапав на Джорджа Оллі, незважаючи на всі його зусилля змінити зовнішність. Йому про це нічого не сказали, але прошепотіли Ларі Гріфіну, як інформацію виняткової важливості. В'язничні старожили чудово знали, що великий Ларі зможе приборкати Джорджа, як власник ранчо-норовистого жеребця. І ось тепер Ларі випірнув. Підійшли нові відвідувачі. Ресторан заповнився вщердь. На зміну вийшли інші офіціантки, які працювали лише в години пік. Дві з половиною години панувала така метушня, що думати про щось інше, окрім обслуговування клієнтів, було ніколи. Потім наплив людей став зменшуватися. До одинадцятої години заходили здебільшого поодинокі відвідувачі або пари. Опівночі Джордж зачинив ресторан. «Додому йдете?» – поцікавилася Стелла. «Сьогодні ні», – відповів Джордж. «Хочу перевірити список закупівель». Вона вийшла, не мовивши більше ні слова. Джордж замкнув двері на ключ, засунув важкі подвійні засуви, і все ж, коли він це робив і гасив світло, його не покидало відчуття, що жодні замки не врятують його від того, що має, він це відчував, статися в найближчі години. Ларі Гріфін загупав у двері опів першу. Стоячи в темряві, Джордж удавав, що не чує – Цікаво, що зробить Ларі, дійшовши висновку, що Джордж знехтував його погрозами і покинув приміщення, залишивши його під охороною засобів і закону. Але Ларі було не так легко обдурити. Вдаривши кілька разів ногою в двері, він почав щосили гатити по них п'яткою так, що задзвеніли шипки і ось-ось мали розлетітися на надрузки. Джордж поспішив вийти з темряви і відімкнув двері. «Що це тобі стрельнуло в голову змушувати мене чекати, Джорджі?» З удаваним співчуттям, що межувало з сарказмом, поцікавився Ларі. «Ти що? Не хочеш побалакати зі старим приятелем?» «Ларі», – благально промовив Джордж, – «я зав'язав із минулим і не хочу до нього повертатися». Ларі, закинувши голову, розсміявся. «Ти ж знаєш, Джорджі, що буває з тими, хто намагається втекти». Я не з їхнього числа, Ларі. Просто я вибрав чесне життя. Усі борги перед ділками і законом я сплатив. Ларі вищирив свої жовтуваті зуби. Як це мило, Джорджі? адже розквитався. А як щодо того діла в Національному банку, коли Скінні запанікував, бо касир недостатньо швидко віддавав гроші? Я не брав у цьому участі, Ларі. «Не бреши! А хто тоді сидів за кермом автомобіля для відходу?» Копи знайшли відбитки пальців на дзеркалі заднього огляду. ФБР тоді не змогло їх ідентифікувати, але якщо хтось підкаже їм порівняти їх із твоєю картотекою, тоді твоє м'якеньке крісло за касовим апаратом миттю зміниться на тверде сидіння електричного стільця». «І буде ой, як гаряче, Джорджі! А ти завжди цього боявся, Джорджі!» Джордж Олі провів язиком по пересохлих губах. Лоб у нього вкрився потом. Йому хотілося відрізати Ларі різкою відповіддю, але в голову нічого не приходило. Ларі продовжував самовпевнено говорити. Я тут у окрузі вже двічі попрацював. Є ще одна чудова справа на прикметі. А потім, Джорджі, я переїду до тебе. Не забувай, що я твій новий партнер. Тобі потрібен захист. От я його і забезпечу». Ларі нахабно підійшов до касового апарата, натиснув на клавішу накопичувача виручки і підняв щиток над паперовою стрічкою, перевіряючи денний дохід. «Гей, Джордж!» – вигукнув він, дивлячись на порожній ящик. «Не було жодного сенсу ховати всю готівку. Де гроші, Джорджі?» Джордж напружився, намагаючись зібрати залишки самоповаги. «Забирайся звідси! Я зав'язав остаточно і не збираюся змінювати свого рішення!» Ларі холоднокровно підійшов ближче. Він із розмаху лівою долоною хльоснув Джорджа по щоці. «Ах ти, падлюка!» – гаркнув він. Слідом прилетів ляпа справа. «Ах ти, хвіст!» Він уже приготувався вдарити зліва. Джордж спробував дати відсіч, але Ларі, спритний як кіт і дуже як ведмідь, вже стояв у нього за спиною. «Ах ти, свиняче рило! Ще разок!» «Ну і мерзотник ти, Джорджі!» Нарешті Ларі відступив. «Отже, слухай сюди, ти мені відстебатимеш половину доходу. Коли мене немає, ти вкалуєш тут, Джорджі. І дивись, щоб звіти були в порядку. Тобі горбатитися мені половина капусти. Час від часу навідуватимуся з перевіркою. І не здумай халтурити, Джорджі. Тобі ж не хочеться опинитися на електричному стільці, а?» «І взагалі...» Ти зажерся, Джорджі. Видно, харчуєшся непогано, та ще й відпочиваєш із цією телицею з крутою фігурою. Почах По бачу. Дівчинка тримає клас, і вона теж входить у мою долю. Адже тепер половина всього моя, а деталі з нею обговори сам. У голові Джорджа Олі все змішалося. Щоки пекли від ляпасів. Йому здавалося, ніби по душі проїхався величезний коток. Ларі визнавав лише одне право – право сильного. Очі його злобно блищали в перечутті садистського задоволення. Він знову підкрадався, вичікуючи момент, щоб відновити побиття. Джордж не помітив, як у зал зайшла Стелла. Вона безшумно відчинила двері своїм ключем. «Чим він вас шантажує, Джордже?" подала вона голос. Почувши її, Ларрі різко розвернувся. «Дивись, ну, хто до нас завітав? міс скруті стегна!» – вигукнув він. «Іди сюди, ципко, іди! Відтепер я співвласник цього закладу. Познайомся зі своїм новим шефом». Вона не зрушила з місця, поглядаючи то на одного, то на іншого. Ларі знову повернувся до Джорджа. «Ну добре, Джорджі!» Коротше, де сейф? І швидко кажи комбінацію. Як твій напарник, я просто зобов'язаний її знати. Сьогодні мене влаштує денна виручка. Потім можеш звітувати письмово. Але зараз потрібні живі грошенята. У мене сьогодні вночі важливі справи. Джордж Олі на мить завагався, а потім почав відступати до кухні. «Я ж сказав, давай комбінацію!» Мов удар батога, його наздогнав оклик Ларі Гіфіна. Стеле не зводила з нього очей. Олі мусив приймати рішення. «Гроші тут, у схованці!» Видихнув він, наближаючись до стіни, де вряд висів набір великих ножів. Але Ларі Гіфін легшим.